اقتربت الساعه وانشق القمر الله واي اقتربت الساعه راني دې شو قیامت وانشق القمر او چاودڅ وګمای نه پیغمبر صل الله عليه وسلم معجزه وانشقاق القمر و اي رو ايته الله واي کچريو ني د یو معجزه یو نشانه او دلیل یریدون لدائغه نم خړای او یقول وايدی سحر مستمر دا جادو ده محکم او مضبوط مستمر ته معنا ده محکم او مضبوط یاده معنا مو او یقول وايدی سحر دا جادو ده مستمر چې دیت نن کې د ځمکې ناتراسمانه پرور رسیدو اوس په پسپګمایم سحر او کيم دو ټکړه او د دروغو نسبت کړه د پیغمبر تود تبع او احواهم روانشی دغه خل خوایشات ته سي وکلو امر مستقر او هر یو کار د کارینو د پیغمبر دا نه مستقر خام خواکي کی, کی دن کې مستقر په معنا د واقعو وکلو امر او هر یو کار د کارینو د پیغمبر نا مستقر واقعي دن کې ولقد جاءهم دیشکراغلو دې تمینل امبای د خبرونو د په خوانو قومونو ما هسی مزدجرن چپاګي کی رټنوا حکمت بالغه دا قران دې حکمت حکمت دا قران حکمت دې بالغه چې دې په دې زجر او رټن کې انتها تر رسیدلې پما تو د فده نوورکې دوی ته اس د فړي نو د دویناغ یاره ورکونکو دا نظر یا د نویر جمع ده نوه غدا شي فما توغن فده نوورکې دوی ته نظر یاره ورکونکو یا نظر ممسګ پهماه د انظار فما توګ فده نوورکې دوی ته یاره ورکلو فتهل فکمرل چې بلون بلل بو کې غ بلون کې لاشه ان نکر اغه شي ناشناتا یوم ید داعی فکمرل ځانه چې بلل بو کې غ بلون لاشه ان نکر نیو شي ناشناتا خوش انبسارهم ذلیل به وسترګی د دوی یخرجون من الاجداص روزی بدید قبرن کانهم جراد منتشر تبوګنی دامل خان دی فاروار کئنہم جراد منتشر تبو دامل خان میخاروار متعین الداعی مند و هم کی بعید بنن کی طرف تا یقول الکافرون وای بکافر ها ذا و مناصر دارس د سختا کذب د دروغ نسبت کړو قبلهم مفتر دین قوم نورن قامد نوح السلام فکذبوا عبدنا امیشو چر درو نسبت دے کولو زمغا بندتا وقالوا مجنون وذجر او ویل دای چې د نوح علیه السلام لونه ده وذجر او دغه رټل شوې سو قرته کنلې کوي سو کې یاره فرې منی کېgina فدع ربهو دعا او ته نوح علیه السلام نختل رب نا انی مغلوب اے الله ز کمزور هم له د قوم نا قوم کمزور غنله فنتشر نو زمانہ انتقام ته د دینواله فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ را کوله اپړي مونږ دروازې د اسمان به ما ایم مونهمرن توبرات دم کو سرا وفجرنا الارض رواني کړي مونږ ځمکې نه عيونن چيني فالتقالمو يو زې شي دا د્વાل او بالا امرن قدقدر طا کاربانه قدقدر چاغه انداز کړي شه د الله د طرف نه مکرر کړي شه وحملنا پور تکړو مونږ نوح له سلامل ازات دا خواوند د تختو و د سرو د میخنو کې پکشتۍ کې م پور تکړه تجربه عیونه راوانو دا کیشتۍ زمو ته حفاظت باندې جزاءن دا بدلا دا موږ بدلا غست لمندا چې کان کو فرج لاغ نه انکار کړې شویو جزاءن دا مو انتقام غستو لمن دا حواله پارکان کو فرج لاغ نه انکار کړې جاءنا عليه السلام ولقد تركنا آيتن बेशक پریفی دمغا ها دغتیه یا ها دغکشتي آيتن يا ولما فالم مذکر نو آشتره څوک نسيه ته استنګه فقيف كان عذابي ونذر سرنګي عذاب زما ور کول زما ولقد سرن القرانه बेशक سان کړه دمغه قران لذكری ته پار د نسيه ته غستو فَأَلَمْ نُذَكِّرْ نَأَيَشْرِي سُت نَسِيَتْ غَسْتُنْ كَذَ بَب دَ دَرَو غُ نِسْبَت کَڑو عادُن ا دِيانو فَکَیْفَ کَانَ زَابِی وَ نُذُر نُسْرَنْ گِی عذاب زما او یَرور کول زما إِنْ نَارَ سَل نَالِ ہِمْرِی حَن یَقِنَن رَالِ گَلَو مُن قَدِی بَانِ رِی حَن حَوَاس سَر سَرَن یَنِ سَخْتَ یَخَاو وَ سَخْتَ تِی زَوَ سَر سَر دَلَ مَخْ تِ او الباردہ سخت ہوا و سخت ایخوا فی یوم نحسن مستمر پاغرز اس پیرو کی مستمر چی دید پارا میشد آزاب وید یوم مفرد ذکر کخدی کی مانن جمع فی یوم نحسن پاغرز اس کی مستمر چی دید پارا میشد تنزع الناسا ریخ کل ال خلق را لڑول بے خلق کأنهم تابو اگنی چیدوی آجاز و نخل منقعر آجاز و نخل دا تنیداغ کجرودی منقعر منقعر چید بیخنا راستیلی شیوی کأنهم تابو اگنی چیدوی آجاز و نخل دا تنیداغ کجرودی منقعر چیدوی خرائستیلی شیویی فکیف کان آزابی و نظر سرنگی و ازاب زماؤ جرور والله کا سررنل قرآانه بشکالله او سانکه چېمونږهقرآ ل کړې دپار د تهغستو فحل مې مدده کل نو آیاشته دیڅوک نه تهغستتون کېکس بس د بسسمموو ب مزور د دروغ نس بت کړلو سموودیانو پې غم مرانو ته فقالو نوویل دووي آب شرم من ناوادن آیایو آی بنده زمونږړیو تن نته و موګه د پسې روان شو انناې ن موګدن په داوه کیل فید خام خایبه ته گمراهی کی و صورت او پلمبودور کی د صورت یو مانو لی ونتو او یو صورت جمد سائر دا نو سعور منگا کیو منگا و صورت منغه په لمبودور کی ان یا کنن منغه دن پداوا کله فی دلالن خام خایبه ته گمراهی کی و صورت او پلمبودور کی او القی الذکر علیه آیا را نازل کله شود پدبانی و من بین نا پمنز من کی بل هو کذابن بلکہ وی دیر, دیر دروجن دے اشر و شریر شر جوڑے کافر و حضر صالح علیہ السلام توی سیاہ لمون غزن اللہ وی زردے چی پوہ بشی دے سبات من القذاب الاشر چی سوک دے دیر دروجن و شریر ایلو بز قیامت پر اسپتو لے انا مرسل ناقتی یکنن مغلی گن کی دو اخی فتنت ازمائش و انتحان ندوی دو پارا فر تقب ہم لے انتظارو کا جوی توستبرا و صبرو کا و نبههم خبردار ور کد ویتا ان الماء قسمتهم بینهم چیا کین نو تقسیمنی په من د وی کی کُلل شربن محتذر هر یو دی نمبر دو به حاضر کړي الله او خبردار ور کد ویتا ان الماء چیا کین نو قسمتهم بینهم تقسیم شي دی په من د وی کی کُلل کلو شربن هر یو دی نمبر دو بوتا محتضر حاضر و لشیب پنادو صواہبهم آواز ورکڑو دی مشرکانو سمو دیانو اغمر گریف پلتا یو بدماش پکیو یر دیو خن مخلاص کا فتعات و مغلا سنو گد کرو دیتا فاقرانو قتل کریو فکیف کان عذابی اللہ ویسرنگی وزاب زما ونظر و جر ورکور لما ان رسنا لهم یقی نن لا لږلو منطیبانې سوحتن واحدتن چېغیوه فکانو لود کهشیمل محتظر کهشي من پهشان ډ او چې غیا محتظیر غ بلکې شوي لکه چې غیا چې غبل یا فکانو د جاري جوړه انکي لکګړو له جاره جوړک ولاقد يسرن القرءان الله وي بشكاسان کړه منه قران لذكری د پاردن نصیحت اغستو فهل من مدکر نو آیا اشدیسوک نصیحت اغسنکه کذبت قوم لوث نسبد درو کړه قوم لوث له سلام بنو زر انبياله مسلات السلام انا ارسن علیہن یکنن را لگلیو مونتجی بانے حاسبن اغتی زہوا چی کانی را ورول باران دکانو حاسبن باران دکانو یکنن را لگلیو مونتجی بانے حاسبن باران دکانو الا آل لوت مگر تابدار دلوت علیہ السلام نجینہم بے سہرن خلاسے مورکلو دیتا توقت دا پیشننی نعمت من ان الله دا انعام او احسان زموږ طرفنا كذلك نذیما شکر دارنګ بدلو ورکو موږ ها چاته چې زموږ دنه موږ تاسو شکر ادا کئ ولقد انظرهم دیشک یولې دیل له لوتله سلام بچتنا د نیو زموږه نماز نیوله یولې فاطمه ارو بن نذور نه د شکره بن نذور یا فاطما رو دې جګړې کړي بن نزور د ير ورکو انکو سلام ولا قدره ودوه دشکم طالب پکړو وجید لوتله سلام نام زيفي په بارد مل منو دا وکي فتو مسنا عيونهم مح وکړي موږ سترګې دې سترګې ورته الله لندې کړي مخ سره بالکل هواره کړي فذو کو ذا ابي الله يسق يذم و نغرو ير لما وَلَقَدْ سُوَبَّهَا هُمْ بُكْرَةً بے شکا سبارا غلو پدویبان بکرتن وقتی عذاب مستقر آذاب امیشا مستقر دے کی پمانا دا دائم اند وَلَقَدْ سُوَبَّهَا هُمْ بے شکا سبارا غلو پدویبان بکرتن وقتی عذاب مستقر آذاب امیشا فَزُوكُ وَذَابِنُو سَكَي عذاب زما وَنُظُرَوْ يَرَوْ وَرْكُلْ زما ولقد د سرنقرآه بشه سان کړوې منقرران ل ویکې د کاره د نسیحتته غو پهحلمن مددهیر شته د سووک نیتته غتونون کېقد جا اعاله فروډن نظر بشه ک راغلوقومم د فرراون ته یاره ورکون کېکس د آیا نسبت کړو د ی زمونږ تونوتهک ل ټولو ته په اخذ من يولى منغدي اخذ عزيزن بنيولوا دغالب مقتدر قدرت ان کی سرام فاخذناهم من يولى منغدي اخذ عزيزن بنيولوا دغالب مقتدر قدرتلر ان کی سرام ا کوفارکم ایا کافران تاسود دی زماني خير غرض من لایکم دداتروش کافرنا املکم یا کشتہ و تاصل پار اے کافر و برات فی زبر سخلا سے دا عذاب نہ فی زبر کتاب انو کی تاثر لکھے تاصل آزاد نی ہم یہ قولون بلکہ وای دین ہم جميع منغ غلی منتصر انتقام و سن کی سيهزم الجمو زردی چھ کسب ورکلیش دے دل دے دل دلتا و ولون الدبروابڑے شاگانی بل سات و موعدهم بلکی قیامت زید وادی دجیره نیټه دجیدا وساعت ادھا قیامت دیر ہے بتناق دے و امر رو دے طریقے ان المجرمین کن المجرمان فی ضلال دیدی په گمراهی کې وسور او پلونتوب کې یوم یسبون فی النار تقمرست دی دراف کې شی په اور کې الہ وجوههم مخنود دی او تو وی وی لیکیزو کو سکی مسسقر عذاب جہنم ان کل شی ان یکنن ہریا شی خلقنا ہو بقدر پیدا کڑے مونږ په تقدیر او پاندازی وانی و ما امرنا علی حکم مونږ قیامت قائم اول الا واحدت مگر کلم هندل بسور پشان شان درب د سترگی د په مقدار چې الله قیامت قائم ولقد احلکنا بشک حلا کرون اشیاکم اغا استاسو انتی چی پا کفر کیو اشیاکم اشباہکم اغا تاسو انتی چیو پا کفر کیو اغا دل استاسو چستاسو انتی پا کفر کیو فحل ممت دکر آیا اشتد سوک نسیح تغسن که وکلو شن انھریو شن فعلونی چی دیکڑ وغیل رف الزبر لیکل شهر پاملنا موددوی کی زبر نمراک اغ صہیفی د دایدا اعمال وی وکل شی ان حر یو شی فالعوه کیدای کړه د غیل رفی الزبور یعنی مکتوبن فی الزبور لکل شیء فی الزبور با عمل نامودی یا با عمل نامودہ غفلت کو انکو فرشتو کی وکل یو ولغنا و کبیرن اولی دا ملدینا مستقر لکل شیء لین ان المتقیین کینن فی جنات و انهرن دایره په جنته نو او په نهرونو کې فی مقعد صدقن طاوزے د ریشتیاو کې عند ملیک مقتدر پنځ دا مالک قدرت لرونکو فی مقعد صدقن طاوزے د ریشتیاو کې عند ملیک مقتدر دا غ مالک قدرت لرونکو سره